Ви взагалі, мабуть, ворог жіночої емансипації. Не ворог, а не люблю й годі. Жінкам треба дати рівні права з мужчинами, але краще було б, коли вони не потребували користуватися ними. На мою гадку, жінка все-таки найщасливіша тоді, як має доброго мужа і гарні діти. Жінка може заступити мужчину в школі і в уряді, але мужчина не заступить жінки в хаті і в родині, як дружину і мати. З малими виїмками так воно і є, і в цілій природі, і усіх розвитих порід. Основних законів природи не зміниш. Але цивілізаційні устрої чоловік безнастанно зміняє. Наскільки це не противиться законам біо- і фізіології? Боротьба з природою – це вже діло культури, а не цивілізації. Але одно і друге, яке ж воно слабе супроти розгуканої сили стихії, О! Грім з такою силою луснув десь недалеко, що графиня зірвалася на рівні ноги. «О, Боже!» і закрила очі рукою. «Не бійтеся, пані!» Це він у котрусь вдарив, але не запалив її. Та й сила ж яка, аж вікна задзвеніли. А дерева ніби втікати хочуть, гнуться на всі боки. Страшно їм, та страх не поможе. Є такі моменти, коли треба бути фаталістом. Не люблю я таких моментів». На порозі з'явилася панна Марія. Вітаємо, сказав жартуючи доктор. Затужили за нами? Не затужила, не привітно самій. Найкраще вертаймо до їдальні, там і вікна від заходу, поспускаємо за навіси і пересидимо бурю, пощо де нервувати себе. І вони пустилися в покої, та ще не переступили порога, коли задзвеніли всі шибки, затріщав дах, задрижала земля, зробилося червоно. Пані скрикнули нервово і несвідомо притулилися до мужчин. Ті більше занесли, ніж запровадили їх до їдальні. Хмельницький побіг дивитися, де горить. За хвилину вернув весь мокрий. Село горить. Пані, дозволять, що попрощаюся? А ви куди? Там така злива. Їду з огневою сторожею рятувати. Марія підвела очі на стелю. Підождіть, поїдемо разом, сказав доктор. Антоні, ви не лишайте пань Слухаю покірно, відповів старий Оба панове побігли За хвилину заграла трубка І кілька возів покотилося алею з двора в село Що лежало в якої чверті милі в долині Котрою перепливав потік Вікна палали луною, громи били і били Графиня сиділа на старосвітській канапі Панна Марія притулилася до неї Тіточко, що дитина? Такий був гарний вечір, і нараз так часто буває в житті. Замовкли. дощлив, як з відра, шиби гуділи, як литаври. «Тіточка, що доню? Наші панове промокнуть, Ще не дай Боже, станеться, що по -трому? Бог ласкавий, дитину, І гладила її, і тулила до себе, як дитину, А в самої серце билося голосно і скоро. «Тіточка, що?» «Може би і нам поїхати туди? най трохи перейде дощ, поїдемо. Я пішлю когось до стаїн, щоб ладили коні. Можеш післати». Як вийшла, графиня стала нервово ходити від вікна до вікна. Хотіла пригадати собі якусь молитву і не могла. «Боже, Боже!» – шептала тремтячими устами. «Яке нещастя, яке горе! Скільки людей буде завтра без стріхи над головою?» А все ж таки була певна, що найбільше нещастя постигло її. Туди поїхав він. Чи буде вважати на себе? Чи рятуючи других не наразить на небезпеку себе? Боже, Боже, тіточко, дощ надстає, їдьмо. Тобі так спішно? Ні, але так поїдемо. Дощ все ще як батогами валив по буді повозу. З повозових ліхтарень, в котрих горіли грубі свічки, спливали струї дощівки. Вітер брав коні за гриви і завертав їх назад. Під копитами і під обручами коліс хрупотіло позбиване галузя. Прякали ворони, кричали збуджені зі сну птахи. Чути було згар, вітер заносив від села розпучливі крики людей і рев худоби. На дзвіниці гудів найбільший дзвін. Їхали мовчки, дрижали від мокрого зимна і від наглих вражень. Перед мостом повіз спинився. Що лиш тоді почувся шум води. Надходила повінь. Малий потік, якому люди не давали плести свобідно, хотів повститися на них. Назбирав у горі, недалеко від своїх джерел, багато дощової води, що позбігалася до нього з усіх сторін.